Berriak zurekin arantza idieder eta franziako servizu sekretuen boterea askarki hemen du informazio lege proiektu berriak. Alea larria ab abokatuarekin sartuko giraxe eta sunetan LASTER. Siberua erri elkargoak ere laborantza bilan atxar egiten bado industriaren askiona EBL poliesteren ahonditze proiektua ipatuko dugu LASTER. Coworking gune berri bat sortu duten daian intzura industria gunean ekonomia soziala bultzatzeko helburuarekin lastera ipagaia. Eta intsospe Bilbao garaile ahmendaritzeko elinan Bilbao talakalderenitzak sail bukaeran. Eta aroaz bitz, Kristof, nolako eguna gaurkoa, tapatua mohentuz zerua, eh? Tapatua mementuan, gozo, uh, goizuntan, eta beru hara garbituz joanen dela zerua, zeru garbi eta genik, ogoita ameka, gradu, gozoago kostaldean, ogoita zazpi, ogoita zazpi, gradoren hotz beroarekin. Eh? Mm -hmm. Eta goizuntan jakindugu nazi, iratini bat galdu da, hiru ibiltari joanak ziren mendibe alderat eta atzo, atseko zazpeak eta erditan, xokoriak deitu dituzte irurogeita emeretzi urteko bayonarralitaiken gizon bat galdua zela latzeko. Pedro Mendietxetik pasatu dute deia eta goizuntan, bilak eta erditan gelitu dituzte bilak lanak, sortzi xokorritzaile eta bi sakurekin sekatu dute irurogeita eme sortzi, urteko ibin, teria chokoriek pundu bat eginendute berriz goizuntan bilaketa lanak berriz hasiaintzine Eta jendean ikuskatzeko franziako gobernuak podere guziak ukanen ditu. Eritarrek aldiz, epaite joiteko, aukerarik ez dute ukanen. Diendean arremanak ikuskatzerik gabe zainduak izaiteko informazio lege proiektua pasada. Joanen hastezkenean, Atik franziako kontxilu konstituzionalaren aintzinean pasako da, behin betiko, onartua izan aintzin, hori tendentzia guzietako a eunta parlamentarik galdegin baita tout est, Alain Laria abukatua. Badira tendencia gurtzietakoa kem badira eta jendeak heritarrek uh, ez dutela djudiaren 1928ko posibilitate reterik ukanen hori da hori da beren uh, keska hondiena eta hori ere itsunda debaté tan la guerre uh, keska parmentoine eh? no las poder euri metinal sen gobernuguati djudia va tous eta berzu, uh, kontseilu konstituzionalak eran beharko du, egin hori posible den demokrazia batetan, edo atzolutu ki behar den judiaren uh, uh, aintzinerat joaiteko posibilitatea begiratu. Alenlarrea bokatua, kontseilu konstituzionalaren erabakia, hots azken erabakia, bizpairu hilabeteren buruan ezagutuko dugu, den bezala onartua balit, zerbitzu sekretuak podere handia eskuratuko lukete, kasik mugarik gabekoa. Milioi bat euroko aurrekondua aldiz mauleko EBL poliester eta plastika lantzen den enpresa berritzeko, uren garbitzeko baliatzen diren odiak egiten den enpresa handituko dute eta lampostuak ere sortuko maite lopae. Bada hoitarran urte, Michele Tsebestek sortuziala EBL poliester enpresa maulen. Plastika lan zendar, empresahuntan, Merkatiada industria salian, eta mundu osuan, Espanya, Alemania, edo et bai. ebai. langile dielantegi juntan, eta guai handitu nahi izateke, asenizamentian, baleatzen den, galtza berde deitzen den, tuyo edo odisaiaen indartzeko. Seheta Michel Echebest empresabuiaikin. Guk deitzen duguna galtza, galtza da bide betan ezarten den uh, odien edo tuioan arra berritzeko eta uh, sustu eta zen izan uh, aipatzen den ez da bide zabaltzeik uh, bai uh, barnetik egiten da, den tuiotik uh, igaitengi eta tuio berri bat uh, leheneko tuioan barnen egiten dugu, eta teknika hoi da hein bat berria, eta UBL da hortan haitzindai den lantegia, bat du konkurrente bat Alemania eta beste bat Inglaterran, eta hor gabiatuik dugun beste etapa edo beste pausia da Uano teknika hortan uratua uh, eta aitzina egitea eta hortan kajik miliubatu hori eh, vestizendugu dugu, ez duetai hor, baina kajik miliubatu hori mekanika berri baten plantatzeko eta hoi pikun ez zareta geho leku herxingiatek eh, gien lekin eta horretako dugu izpak lantegi hoi uh, aterbu horren beharra. OBL enpresa hartzainak taldean bar nenda, beste sortzi enpreseken batian, berehen eta berrogeita boste langila edia eta Michel Etxebestek du talde hau junasten. Best talde laborantxa sailean, etxaldeak desagertzen ari dira eta denen ardurak izan behar dutela azpimarratu dute Sibiroko erialkarguan eta ortako hurrian foro bat egine dute gai gaiortaz. Eta endaiako intzura industria gunean ekonomia soziala bultzatzeko gune bat ideki dute, momentuz ama bi proiektu biltzen ira bertan, endaiako erikoetxa, eta ego lapurdiko eri elkargoak lankidetzan bultzatutako proiektua da, ito errazkin. Ekonomia sozialaren aldeko urratsa eman du endaiak. Intzura osoan, kogorkin egitasmo bat abiatu du herritarrek proiektua aurrera atera ahal izateko besteak beste. Oaindik ere albistea edo honen berri ez duen daiarazkook. Baina badira jada lanen hasi direnak ikk daieko alkate ordeak aurkezpena egindiko. Edo proiektuak e, garatzen edo edo e, hasten ari diren hainbat hainbat e, lagunei eskintzen zaien leku bat horren e, ba, horren garatzeko. Eta garapen horretan importantea dena da, hor ba, dauden, Uh, proiektu eramaile oien artean, sinergiak uh, lotzea, uh, eta sinergia oien bidez, eta baita ere uh, bakotsaren esperientzia besteari, uh, besteari ematearena. Momentuz amabi proiektu biltzen dira gune honetan. Arlo ezberdinak lanzen dituzte. Eskuntza teknologia berria, kirola, besteak beste. Eta kirolak justuki, intsauspe Bilbao garailea gemendaritzeko Elinan, Peiola Jalde Antioan Amilako Geita Mairu, Pundu, eta Aleksin Tsozpek, Bizintso Bilbao Berrogei, Desafio, Interesgarria izan da ere, Elina finala hau, Peiola Jalde, eta Bizintso Bilbao Binazkako Frantziako Txapeldunak, lehen aldikot zari izan tira, bata bestearen kontra, finala, biziki jokatu eta edera ikusi alizan dute, ikusleak, Luzaz Amiletetala Jalde, Aintz Zinean izan ondoan intxauspe eta Bilbao nagusitu baitira, horren bat eta laurden ira onduen partidan. Bixintxo Bilbaok aitortu du Magali Zubiliagak luzatu mikroan partidaren abiatzea zaila izan zakola. Oka egia gure eta partidaxera oso zailaetan da, egia janen nile naga ezkia nahi eta oka dudak bizka txak zuzaigu, baina gero oka egia ekan batxe-batxe bedo saktu gira partidana. Aiztekin ah, gehiago elkarraitu gira, eta gero hondik uste uh, logzutuko gibelan jokoa gehiago nahi, gure helburua baitzen, uh, pedo gainetik pasatzea. Eta horra, poliki-poliki joko antsartu gira, baina gau hunderezat uh, partia oso zaila, asko sufritu bai dut. Zure laguna, uh, frantziako esapelduna haintzinean, bizikuntza ezagutzen uh, zaizte, biztandena, hori ahantail bat da, alaike, holako finala egun batean? Abantaila egia ganezaket, berakere agasong ezagutzen mainau, baina horra uh, banakizkien bere puntu... Uh, bere puntu onak, eta gero habanakien gutxi gora bera, nola jokatu baktzen oien kontra, gero hantzion amilerea jasun gizagutzen dut, jokatu izan edut oien aukka. Guk baginakien ze joku egina egin nuen, eta justu nire nik uste dugula, hori egiten partidak ditiko itzi, beraz ahaz konten. Bixintxo Bilbaoren itzak beraz, alta, estapenean lagaldeta amiletain zinean ziren, eta nagusitasuna itasuna erakusten ari ziren, ondotik zer pasatu zaien erraiten dauku, galtzaile izan den peio lagaldek. Bai uste, partidako ordu dela ongei tatiko eta eta gu uh, piskat bahnean geratu gira eta ala ezin ezin, ezin tamtoek ringatu pilota piskat uh, motela gozoiten eta eta behiek emendute beren zitazuna eta behitzen dira eta gero ita hamar hakte hor ginen, eta gero ostot Aleksitzek uh, bortitzak eman dituela eta guk xartu, sobea sartu ditu, ditu eta eta ostot hor izan dela difendzia gu piskat uh, Beheratu gira hamarretatiko iti hor, eta berek behen egitmoa segitu ute, eta, eta laustot berek emezi ute la partida hurra bat. Eta beste emaitza bat pilotan urttiko etxe hau geita bi la ustegabeko garailea izan da ezkerparetako buruzburukako finalean atzo Bizkaia pilotalekuan nola izola goizuetarazen favorito bere alde zituen pariatzaile gehienak neork York ez zuen bere garaipena dudan emaiten Mikel Ururtiko etxeak partida da ongi jokatu du Olaisola gibelean utzi hemeretzia hamar irabazten ari zelarik urttziko etxean afartar pilotaria beriz dinda eta berdinko eta emiretzina ardetsi artino. Ala ere bizkaitarrak azken irutantuak bere ganatu ditu eta txapela irabazi, hogeita eme sortzi urte hauetan lehen aldiada bizkaitarra dela buruz buruko txapelketako irabazlea. Plazala xoko final erdiak iragandira aldizkan bota Dona Paulena esteburuan. Iris xarriko etxeto arbele txeko geita mar, Goizeko izarra maniaget zubiat ama iru eta noiz baiteko etxemendi maitiako geita mar irabazi. Azkaine endara la dush ogeita biren kontra. Final austailaren ama bian izanenda iri burun. Etxeto arbele txe, arituko dira etxemendi maitiaren kontra eta Francis Zalagoiti aldiz berri zitzultzen da zaintza kontsiluko lehendakari dara kari berri gisa errukbiaz harigira bistandena abirroneko amatur taldeak bateratzeari ez erran ondoti kostira laratzean, manumerenek abirroneko presidenko gargua utzi du, manumeren ez da prentzorrekoan agertu larumat goizean, baina abelagunak sosietateak agiri bat plazaratu du, agirian beraz Francis Zalagoiti lehen dakari izendatzen zutela zioten bainoko etxeak e presioa ezagirik orain prodeb ian egoiteko milioi bat euroko berme edo garantia bat orkestu beharko dio baionak diru kontuak azterzen dituen CG egiturari hori den aste arte aratxerako jakinez ez mani hamar milioi eurokoa aurkeztu zuela berrizpondu bat eginen dugu sortzitan aktualitatez eh, Euskali ratietan goiz goizberin eta aroa ipatu behar dugu bistana, Christoph. Bai, aroa zer egan dela mementuntan ez duela iraunen eh, berutuko du, eh, ode Eriak bali madira amementoan, ogoi bat gradu, aratsaldean, ogoita ameka, gradu taraino joanen zauku termometra, e, beti, kostaldean biharreiduriz azteko egun beroen, ogoita amasei aipatzen daukute biharko egun jantzea iguzkia baizik ez, jarenik ogoita amak bihar goizundarian, eta gero pixkat gozatuz joanen da, eztezken goizian odiak eta iguzkia, aratsaldean, eurisoktaino batzu kostaldean, baina barnekaldian e, eta Aru askiedega, ogoita amak eginen duela astezkenean, eta ostegunetik aintzina, ostegun goizian. Hortzantza tzaire, baina euririk gabe, eta e, ostegun arratxalde goxoa ipatzen daukute, ogoita bos, inguruko hoz beruarekin, hori tendentzia baizik ezta, beraz biak arratxaldean, asteko egun beruena, euri ino batzu bakarrik astezken goizian, eta balima dira, kostaldean izanen dira. 2008ko ateidekiak dira orain, gurean, agosan ustelaren amalaua arte. Itxeari rotu aden zerbait bilatzen baduzu, gambara, jateko xala, maain, baserategi, liburutegi, xukalde, kadera, hoe matalazala, kanape, egizu itzuri bat agosatik. Gauko koleksione modernoak edo klasikoak prezio odbeden ean presentatuak dira. Koleksione saharretako mubleak baita ere arinkikolpatuak direnak prezio erditan joanen dira. Larun bat eta igandeaz gurean, ateak zabalik dira. Biberata ama bosteko ateidekiak, gurean, agosan, ustalearen ama lauarte, ongietu hori, ube edena egina izanen zauzue.